Тліючу головню в соломі, і ось-ось може вибухнути вогонь. Треба було грізну небезпеку, чим скоріше усунути, а Дмитро не знав, як до того братися. Але будь-що будь, треба йти звідси додому. Дмитро спитав чемно, чи Вуйкові не треба чого від мене тепер? Ні, не треба. Йди сино додому, бо Олюнька дуже затужить за тобою. Дмитро поцілував обох шавків у руки і вийшов за двері. Звідси через городи побіг додому. При Олюньці годі було з мамою говорити про те, що почув від Вуйка. Треба було коншу Олюньку з хати випровадити. «Чи ти нині наповала коней?» – питає Дмитро жінку, навпопад, як увійшов до хати. «Ні», – каже Олюнька, – «я гадала, що ти напоїв». «Він напоїв! О, яка розумна!» – відізвалася Костиха. «А їсти б їла, аж живіт тріщить! Ти не робо! Гони мені зараз коні до води!» – крикнула Костиха. «Та ж там уже ніч!»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 і, ще по потаючому снігу, пішла до Дністра. Холодний вітер віяв у плечі Олюньці, у і гудів та свистів між галуздям верб, піднімав таке страшне виття, наче б самого пекла вирвався. Дмитро покрутився по обістю, потому забіг до сусіда, хвильку посидів, закорив люльку і вийшов.